А ранком о 9 годині я повинен був повернутися в наше розташування. Щоб було все гаразд, він сам спав у моїй палаці тієї ночі, ніхто, з рештою солдатів не знав про нашу умову. Я непомітно вийшов і зник за барханами, взявши напрямок туди, де по моїй уяві мав бути Черчік. День був дуже спекотний і було дуже гарячий. Через годину ходи я опинився, як серед безкрайого моря. Як вийду наверх бархана, скільки видно очима одні бархани, як хвилі на морі. Зійду вниз, нічого не видно. Тоді я здогадався, що мені потрібно буде пройти не двадцять кілометрів, як я визначив окоміром по горах, а більше, тому що моя путь під ногами була наче стрічка складена гармошкою барханами і видолинами, між ними, яку якщо розтягнути попрямі, то вона буде набагато довшою. Але я вперта йшов. Сердечний потяг до друзів ніс мене, мов, на крилах. Кругом живого нічого не було, навіть кущів ніде не було, дикий степ. Стрінувся з шакалом, який здивовано мене обійшов, бо в тому безлюдному царстві він людей не бачив. Я страху чи тривоги зовсім не мав. В серці було повно віри на Божу охорону і керівництво. Мав величезне задоволення і радість. Співав і молився на ходу, скинувши пілотку. Для мого духа то було свято і торжество, яке не опише словами. Тільки той, хто насичувався такою Божою близостю і святим спокоєм присутності Божій на самоті, може зрозуміти мене. Мої догадки і мій орієнтер виявилися вірними. Я вийшов прямо на черчі в обхід воєнного аеродрому і при заході сонця наближався до міста. Вся рідина з мого тіла пролилася потом від страшної спеки. Пити так хотілося, що якби я не мав надії, що зараз місто, і я нап'юся, то неможливо було би йти далі. Коли я дійшов до міста, наче сам Бог приготував мені воду. На самій окраїні при вході у місто першою будівлею була кабінка, в якій дівчина продавала газовану холодну воду склянками на розлив. Я ще на підході до кабінки гукнув, щоб вона наливала воду. Як тільки підійшов, кажу, наливай другий. Перший допиваю, другою рукою беру другий, і кажу, третій наливай, і так склянку за склянкою п'ю. Вона дивиться на мене, як на божевільного. Що зі мною? Вона не знала, звідки я, яку віддаль покрив по такій спекоті, тільки під сонцем, що за п'ять годин наді мною ні від чого не було і на мить тіні. Я подумав, вона, мабуть, боїться, що я нап'юся, і, не заплативши, втечу. Витягнув гроші, поставив на прилавок і продовжую пити». Вона не встигає наливати. Випив десять склянок по 200 грамів і напився. Вона жартом каже, ще таких пияків не бачила. А я їй вже на порозі. Якби ти знала, скільки я пройшов за п'ять годин по цій спеці без води, ти б ще більше здивувалася. Зайшов до самого близького мого друга Петра Цибульченка, який не ходив ногами. Був прикутий до коляски. Я розраховував, що знайду його дома. Інші могли десь бути не дома, а мені час був дуже дорогий. Батько цього вже немолодого хлопця був присвітером і в той час знаходився в тюрмі, за слово Боже. Мама його, старенька, худенька, замучена, доглядала свого синочка, який був приречений доживати самотнім інвалідом. Вони жили на окраїні. Дуже бідно. Хатина їх була покрита очеретом, але я увійшов, як у царський дворець, бо був спраглий спільноти з вірними, і тільки з ними, і його мамою провів чотири години у розмовах і молитвах. Пам'ятаю, я ще час у них тоді вичитав цікавість якоїсь християнської книги і приписав собі. Вони своєї бідноти вгостили мене на дальню небезпечну дорогу супом, в якому була тільки картоп'я і вода, а також чаєм. Але то була вечеря святих, приправлена великою Божою любов'ю. То було для мене величне Боже свято, якого я так прагну, і Бог доповнює мої бажання. Знову молилися, розпрощалися, і я пішов. Вийшов у другій годині вночі. Треба було перейти містом до того місця, звідки я мав виходити на степ. Ідучи містом, мені потрібно було б бути дуже пильним, тому що якби мене в такі порі ночі зустрів воєнний патруль та ще без документа на відпустку, то це було б великою неприємністю. Але я вірив у Божу хорону і непомічений нікем, перейшов ту частину міста. Про втому думки не було, а вона була, бо за чотири години ноги не відпочали, саме через такий час вони починають добре боліти від перевтоми. Ніч була безмісячною, темною. За містом я взяв напрямок на Угад. В сторону багіжа нашого розположення. Це було дуже відповідально, тому що якби я на декілька градусів взяв начало невірно, за таку довгу віддаль, де б я вийшов? Але я помолився, положився на Господа і пішов степом в обхід воєнного аеродрому. Щоб я в такій темноті не нарвався випадково на територію аеродрому, вірю, що то Бог заставив гавкати сторожеві вівчарки, щоб я знав, що потрібно брати більш в сторону, що я й робив. Могутні прожектори час від часу освітлювали околиці аеродрому, і тоді приходилося залягати. Коли ця небезпечна зона була вже позаді, розпочалося знову мої свята». Спекота дня спала, повітря було свіже, і здавалося навіть вологе. Легко дихалося, хоча було темно, але очі скоро звиклися до темноти, і я майже бачу. Скоро вже місто з його світлами залишилося за горизонтом, і більше ніде не світилося ніяке світильце. А від горизонту до горизонту Наді мною був купол неба, не перекритий ні з якої сторони силуетами дерев чи будівель, усіяний густо яскравими зорями, з яких мені здавалося, що разом з їх золотим промінням сиплеться з неба любов Божа на мене. Мене сповняла велика радість. Бог доповнив моє бажання, що я, ідучи угад вийшов прямо на те місто. Без перешкод дійшов до друзів, і без перешкод перейшов такі небезпечні місця. Вийшов на пустинний простір, де вже ніхто мене не перестріне, де тільки я і мій Господь. Ноги наслі добрі. У фізичній силі почував себе бодьоро, а дух мій був надзвичайно чуйний і відкритий для Господа. Я собі розмовляв з ним. Перешкод для того не було, ні зовні, ні внутрі. На мене дійсно росою спадала Божа благодать, настільки відчутно, що я задихався від напливу неземних почуттів. Від щастя плакав і співав, сповнявся духом святим і духом молився, ішов порою, здіймаючи до неба руки, і обмивався сльозами радості. Якби хтось там міг був бачити і спостерігати за мною, то подумав би, що я ненормальний. Перед ранком на сході над мовчазними дримаючими барханами зійшов великий тонкий красень місяць, наче вісник великого таїнства, яке скоро відбуватиметься, світанок нової днини. Ми, струджені працею, завжди спимо і пропускаємо досвідню пору, не бачивши тієї краси, не відчувши духом тієї величі Божих дій, в якому задіяне все Боже творіння. А якщо так, як я, тоді провести ніч серед сонних пустинних степів, де, здається, чуєш дрімотне задоволення степу від нічної прохолоди яка лягла настомлену від денної спеки землю. І в якийсь момент на далекому обрії бачиш, як беззвучно розпочинає світлішати. Яка то краса! Як все більше, більше освітлюється східний обрій, насичуючись теплими барвами які розпочинають тьмяно освітлювати простір спочиваючого степу. Де в низинах диханням ночі осідає прозорий туман, а бархатна темнота розтворюється в сяйві світанку нової дніни. Хто знає Святе Писання, то тоді наглядно може бачити і відчути, як Божа доброта і Його милосердя відновлюються над нами людьми кожнього ранку. Світанок беззвучно загорається, все більше, більше, золотистий сяєво. Ще сонця нема, а на обрію, на самій його грані, розтопленим золотом, вже тремтить горизонт. І вразплавно плавно розпочинає випливати дес сонця, розбуджуючи все на новий день. З першим променем сонця, який вихоплює щось з, з досвідкової полутіні, музикальна душа наче чує легенький протяжний звук чарівної скрипки, розпочинаючи величну симфонію днени. Чим більше стає сонячного проміння, тим більше пробуджується різних музичних звуків, що ніби утворюється від дотику проміння до предметів, які освітлюються ним і гармонійно розвивають музичний твір хвали творцеві. Чим більше сонце випливає над поверхнею горизонту, тим збільшується звук тієї симфонії. І коли вже сонце відірветься від тремтячої позолоченої лінії горизонту і поплеве по небосхилу, симфонія слави вічному, примудрому, творцеві, неосяжному у просторі і в часі лунає на повну силу, прославляючи Господа, владику неба і землі. І цю величну симфонію слави чує той, хто прорвав пелену земної марноти і над нею з'єднався з Богом. Такий разом з тією симфонією хвали підноситься своїм духом до небес, збагачуючи її своєю хвалою. Цього не відчуває і не чує тільки байдужа людина, якої серце і розум забитий журбою тілесного, матеріального, ненасетного життя. Я щасливо і в пору влучно вийшов на наше розташування. Був щасливий і насичений благодаттю від Божої присутності, яку пережив і продовжував переживати, але той, кому це було не на руку, воріг душі моєї, діявол, помстив мені за те. Коли я не був дома а у моїй палаці замість мене спав капітан, щоб не було проблем. Він, сатана, вночі налетів на мою палатку страшним вихорем з проливним дощем, зірвав її скріплення і поніс, відкривши під той ливень всі продукти і капітана на ліжку. Той схопився і не знав, що робити. І його мочить і всі продукти під таким дощем, а буря легкі упаковки зриває і несе по степу. Капітан змушений був боротися з тим усім самим, щоб не видати солдатам, що він мене кудись відпустив. Бо в такому разі і інші солдати почнуть у нього проситися, а від них хорошого не було що чекати, якби їх відпустити кудись. І капітан геть мокрий, в натільній білізні бігав по степу, ловив палатку і проти бурі тягнув її, щоб накрити продукти, щоб не все промокло.